Це може тривати? Питання, звісно, риторичне, бо скільки це буде тривати, відомо з точністю мало не до дня. Через п'ять місяців вона має народити, а до того, дату вже встановлено, має одружитися з батьком майбутньої дитини. Інакше про себе Серафим свого, схоже, щасливішого суперника. Не називав. Це буде потім. А рятуватися треба вже, поки вишні квітнуть. Вишневий цвіт, метели, кулеці, ти на землі, усі ми одне. Серафим намагався мислити холодно, раціонально, логічно, якщо цю тяжку біду кохання, приречене на нещасний фінал, прив'язати до цього дивовижного і головне – Тримчасового, нетривкого, минущого, то коротко, сильно і страшно ти закохався і вкотре страждаєш, але облетить і цей вишневий цвіт. Мацу Басьо в могилі перевертається, але як допомагає. Якщо так далі піде, то десь через місяць із ликим серцем. Господи, яке це щастя, що його людина так не цінує, Легке серце можна буде написати. Між люблю і любив, безодня сиплеться в яку безперестанку вишневий цвіт. Але задзвонив телефон, серце защеміло, Серафим узяв слухавку, в якій постукувало, пошкрябувало, дихало. Все пішло шкереберть Хай мене чорти печуть на пательні, як карася в сметані, за цю дику банальність, але не можу не зізнатися, що лечу до неї на крилах кохання. Вишневий цвіт ще не облетів, а Серафим на чистій сторінці блокнота великими літрами написав Лії, що хоче, ні, просить, хай вона Одне слово чи як «аби вона» – ні, він з нею одружитися хоче. Вона нічого з описани не зрозуміла, подумала, що він під травою, бо не п'яний, це помітно. Серафим жестим і почав показувати їй обручки на їхніх безменних пальцях, навіть спробував зобразити процедуру записів в Захсі та вінчання в церкві марно. Вона сміялася з кумедної пантоміми, вічливо кивала, кліпала очима, не більше. Нарешті він відкрив нову сторінку і написав просто «Ти плюс я дорівнює заміж». Вона зрозуміла, опустила голову, довго щось думала, потім повільно підвела обличчя і подивилась на Серафима великими, повними сліз очима. Він однією рукою гладив її волосся, а другою списував нову сторінку блокнота словами «Все буде добре», починаючи й сам вірити, що справді все буде добре. Філософ і містик, невтомний шукач істини, дзен, християнин або православний буддист, а якщо чесно, то не зрозуміло, хто, єдине, в чому ще донедавно він міг сам собі з певністю зізнатися, це сповідувач культу свободи Серафим Хадилко надумав женитися. А це означає, що з числа цього величного, хоча й холодного культу, він сам себе добровільно викреслює. Ось так, хлопці. Це що, такий ваш дзенський коан, старий, запитав Серафима Пантелеймон Люденюк, коли той прийшов кликати його на своє весілля свідком чи вінчальним батьком, бо Люденюк на той час сам не знав, одружний він чи вже ні. Я серйозно не вірю. Та я сам до кінця не вірю. Тоді чому? Любов все поглинаюча і все перемагаючи, як сказав би наш друг поет Арбурел Великий. А може не треба? Може. Але біда в тому, що я не можу. Без неї? Без неї. Але не далі, як на Різдво, нехто інший, як Чернець в оміру, повчав мене, що усе це матеріальне ніщо, ілюзія, марнота. З пилу в пил, з праху в прах, з порожнечі в порожнечу. Та так воно і є. Тоді нафіга? Любов сильніше за все. І за свободу. Виходить, що так. Якщо так, то давай будемо переводити тебе з чернецтва у посполиті. Мусиш починати їсти, пити, як всі люди, бо інакше як? Витягати? Серафим приречено кивнув. Люденьок дістав з холодильника пляшку самогонки, в якій плавало червоне перчиня, і приготував провокаційну закуску. Якщо буде їсти, то не жартує, неприпустимі для буддиста телячі відбивні. Випили. Заїдай. Серафим їв м'ясо. Через силу, проковтнувши шматок, він почав розповідати другові про все, що з ним трапилось, і як він дійшов до рішення одружитися. «Вона, паньку, така, знаєш, ніжна, чиста, беззахисна, з чужою дитиною в животі, – подумав Люденюк, але не сказав нічого, натомість, аби якось відволікти друга від химери шлюбу, спробував зачепити тему, на яку раніше Серафим міг говорити годинами. Добре, я все зрозумів. А поки ти, братчику, ще не обтяжений родиною, дрібними діточками і здобуванням хліба насущного, поясни мені, темному, як ти поєднуєш у своїй просвітленій свідомості наше православне християнство і той бусурманський дзен-буддизм, Серафим витріщився на Людинюка і не знав, що робити. Образитися на святотатця, перевести це на жарт чи ще щось інше. А взагалі-то бусурмани... «Бусурманами числіть мусульман», – сказав обережно. «Вибудь, це я так до слова зрозумів ситуацію Людинюк. Я тебе серйозно питаю, мені цікаво. Це що, гібрид такий?» Так якби в політиці поєднати соціалізм і лібералізм, перепрошую, звичайно за таке порівняння. Нічого, але це не так. А як? Це різні речі. Християнство, релігія, адзен, світогляд, етичне вчення, таке собі напучування, як жити.